Eta baren bai guazen e, gaurko aurkezpen musikalarekin aintzuzen ere, mantisaren disko berria izango dugu, segidan aipagai pletora izeneko lana aintzuzen ere. Laino arte Gaurkoan mantisa taldearen pletora diska dugu protagonista nagusia eta nere erruz e, bueno, ba, telefonoa gaizkin markatuz ibiltzea eren ondorioz ba, Berandu, e, edo iragarri baina berandu hau ingo dugu ir, irratxa jontan, gaurko elkarrizketa baina nortxe dugu azkenean bai, lortu dugu Josurekin harremanetan jartzea eta lehenik eta bein, agurra eta kaixo eta eskerrak eman nahi dizkiogu Josuri, kaixo? Kaixo, egurdean! Zemauz! Osnon, no, osnon. No. Bueno, okay. ba esandakoa, eh, hankasartze bat izan dut, hortxe telefonoa puntatzerakoan eta, bueno, ba zenbakia gora bera, horte ordu erdi beranduxo, baina bueno, horte zaitugu eta eskartzen dizugu ba gure deia hartu izana. Aizu. Eh, Mantisa talaren pletora disko honetaz hitz egiteko lenik eta behin eh, atzera joko dugu, ze, erran egin izan dezue edo sin izan da zuren orain arteko ekoizpena. Bi mila bueno, e, eta marreko maiatzean ba, gure lehenengo diskatera genuen, mantisa izenekoa. Eta bueno, izan txan piskate gure lehenengo lana eta amaseik antako diskaluze bat egin genuen. Eta bertan bueno, izalatzen genuen ba, gure lehenengo zei urtetako lan guztia. Eta bueno, izan txan zoiko lan bat, ba, piskate rekopilatorio moduko lan bat amaseik antakin eta jarkorra eta punroka piskagat elantzen genuen melodiarekin eta bueno, bigarrengo lan hau ba, ah. e, atera, atera deuma jatzean eta bueno, izalatzen du ba, azken urte terdiko lan berri hau, ezta? <gülüyor> Beraz, e, e, zuen joera edo bilaka era aldatzen joan izan da eta horren ondorioz diska hau desberdina sumatzen dezu aurrekoarekin konparatuta. Ba, egia zan bai, ezta? E, lehenengo diskaak esan dizuten bezala ba, piskagat E, ritmo jarkorrak eta azkarragoak eta punk rockaren inguruan mugitzen ziren gehiago eta eta bigarren disk bai, izan da gure azken aldiko ba esan genuezak progresioa edo edo aldaketatxorri gainea 5garren kide basartu dugu taldean Xavier eta ono Sintia hartu ditugu eta Basante nabarmenak membira kanta guztietan eta esan daiteke bai aldaketa Basante Navarra ergin duguola bai Gainontzeko lauak aurreko berdinak musikari berdinak zerate bai. Bai ordia, bai lelengo urtetan eh formazionaldaketak izan genituen, bai bajo aldetikan eta bateria aldetikan eta horrek ere bai e, e, egitsun ba lelengo diska hori atze, eta egon ginen 16 kanta hoeekin ba kontzertu fila bat jotzen, baina diska hau ateratzeko ba okerari gabe, ezta, eta azkenian balortu dugu ba, formazioa ofiziala eta eta oso gustura diska honekin egin uh -huh. Amara besti, sartu dituzue, kontatu iguzu pixka bat nola junden grabaziga, nuna egindezue? Ba, mantizaren bidizkak grabatu ditugu nere estudioan, sarautzen, noiz estudioan, zen ere lanaba soinu ingeneria izatean nena da, eta, eta aprovechatzen dugu azkenian banere estudia dukiz eta eta nik neuk grabatzen ditut kantak, nik abesten dut dizketan, eta azkenian gukeuk egineko produziak dira bidizkak, baino bueno, alde bakarri izenda ba bigarren disk hau eh nola ni lan gauzengatik ba Californiaan e, egonitzen bizitzen denporada mm -hmm. bat hiru hilabete eta eta aprobetxatu genuen ba oso gustora geun dela nasketarekin eta andertan San Franciscoan masterizatu genuen diska mm -hmm. ba, beraz grabazio hemen eta masterizazioan hori da hori mm -hmm. da Eta zuk zure estudioan e, mantisaren grabazioak egiten dituzu, bestelako taldeak ere ibiltza dituzu edo... Bai, uh -huh. bai, bai, ba, azkenian nire da musika grabatzea, eta eta talde ezberdin asko grabatu izan ditut, eta baita ere ba, soinu postprodukzioa egiten, bat lebiztarako, zinerako, dokumentalak, baina beti soinuaren inguruan. Bai, uh -huh. bai. Bueno, bera sortxe eta lekideak pozitikoan godi azurekin, ez, taldean. Ba, Egila esan bai, azkenian grabatzeko prozesua polita izaten da, ze ez dugu edukitzen ba erloquan gainean egon behararen presi hori, ez da? eta bastante lasaitasun esegiten ditu grabaketak eta eta hori polita da egia. Mm -hmm. Alde batetik kan, lasaitasun horrek bueno, ba, esaten duen bezala, bezala denboran zehar agian luzatzen du eta egonkortzen du grabazioa bestalde ere agian erreisegi ez zaizu gertatuko ba, bueltak eman eta berriro saiatu eta horrela denbora luzez pasatzeko arriskoa ezote dago? Ba, iba arraseda kasu, adibidez, lelengo diskarekin, ba, talde batetikan 16 kanta grabatu nahi genituen eta eta lelengo izan da, ba, eh, oso gustora hasi ginen, baina egia izan ja ilabetiak pasatzen hasi ziren eta eta kopartu ginen, ba, agian gehi egiluzatuuen uela prozesu hori eta orduan, ba, atxo hori ez egiteko, ba, bigarren dizka honetan e, e, finkatu genitun egun batzuk, ordutegi batzuk eta agiazan guztorago dugu prozesu duna eta, eta bastante, bastante prozesu normalagoa izan da ez onditeke bai, bai. Bueno, lehena ipatu dugu, pixka bat e, bilakaera musikal bat izan dela teldean, hori e, kompozizio idago kienean, e, lan egiteko laketaren bat ekarri du edo lehen bezala jarritzen ezue Ba... Lan egiteko era azkenean e, beti berdina erabiltzen deu, ze azkenean prozesu kreatibo da eta, eta ideiak sortatzen diren denean, ba, zaiaten era, ba gelditzen eta, eta lokalean bertan ba, azkotan ideia asko edukiten ditugu. Orduan, ba, bueno, ba, azkenean inspirazio momentu horren zaile egoten gara eta bueno, Eguna egun askotan ba naiz eta gelditu eta bueno kanta bat egin bar dew ez dakiz eta bakisu no aunola da ez baldin bada sortzen ba da etxea jun zerbait hartu eta eta aurrungo egunean saiatu ezta baina orokorrean badanon artean prozesu hori jarraitzen deu letrak eta ideia nagusiak ba edukitzen ditut letra inguruan uh -huh. baina bestela ba musikakki badanon artean saiotzen gea ba, ba gure kantak moldatzen ezta aherki uh -huh. beraz hor problemarik ez daukazue Eta, eh, bueno, nola moldatu da talde talekipoan eh, adquisizio berria, teklatuak edo, bueno, sintetizadoreak sartzen dituen kideak? Jo, ba, egia zen noso metorri zaiguz, eh, ba, Xabier Azpalitikanez hauze genuen, eta bagan ekiun musikari oso ona zaila, baina baino, baino zen, ba, urte asko di joa behar ere bai, ba, ba musika, musika munduan eta eta pertsonaldua da eta nik nikuzet ba pertsonalki ere bai asko lagundu digula eta musikalki ere baize azkenean esgenekion e, bere bere laguntza eskatu ez genekiun benetan noraino erabiliko genituen ba bere ideiak eta eta sintetizadoreak baina azkenean no hartu gera ba, oso oso atmosfera politak egiten dituztela eta eta erabaki genun ba garrantzi asko ematea Uhum. eta ordun oso gustura berekin eta zuzeneko dagokienez eh bueno, noski disko berria edukita ba, pentsatzen dut e, gaur egun ja zuzenean ba, kanta hauek izango dutela protagonismo nagusia baina nahasten dituzue aurreko jarkoreagoa diren kantekin bai hori da azkenean hori izan da gure gure zalantza ez da e, argi geneukan ba kanta zarrak ere ere jo jo nai genituela baino baino bi e, naztea zuzenean ba etzaigu asirowetan hitzaigun oso erresia iruditu eta eta bai e, nahztuko ditugu bai disko zarreko kantak eta berriak baino printzipioz gure ideia da ba orain daukagun lehenengo kontzerto hauetan ba, kanta kanta berri danak jotzea eta ba zarretatik kan 4 lau, 4 jo. Uh -huh. eta modu horretan bai publiko eh bueno, zarrena edo lehengo zaletuak eta oraingo berri batzuk ere ba, denak elkartzeko asmoa ez susenekotan. Hori da hori da, hori da, hori da, bai, bai. Kontzertuak, lortzeko arazo asko izaten dituzue, edo erresada errezakazate eta errezakazue eta jotzedezue de da jente? Bueno, ba, ba mantizarekin egia esan, e, orain arte kontzertu asko eta asko joditugu, ze azkenean zuzeneko talde bat geha, eta oso lopazatze du kontzertua jotzen, bez talde, Iñaki, Castro, bagure bateria, ba, promotore gisa egiten du lana, bere, bere produktorak irri honekin, eta kontzertu desentantolat ditu gipuzkoa inguruan, beraz, prinzipioz, e, e, ez dugu, haraz asko eukiten kontzertuak lortu baina bai egia da, ba, azken aldi hontan, ba, idez dizka berri honekin, ba, oartu gehala, ba, ba, nahi eta kontzertuak lortu, ba, gauza pixka tristaten ari gala, ezta eta eta beste gari batzutan baina nopiskabatu behi okozatzea la konzertu Hala ere hemen epu, epela burrera begira eta gure entzule egertuen dagokien endatei begira zer daukazue eh, konzertuei eh, dagokinez? Ba, beira, e, oztira lontan, maiat kamar e, diska presentatuko dagoetxien, saratzen e, Gaztetxean oso gogotxu haude ba kontzertu hau jotzeko gaueko amarterdietan eta gero e, urrungo e ostiralean e, ba, e, uh -huh. uh -huh. e, az, e joko dugu iruinan akelarre aretoan, artean gero urrungo aste artean joko dugu gasteizen uh -huh eta Ekaianak 8 Donostian presentatuko du etxean ere bai, ze Inaki Donostiarra bai. ba dokan dokan presentatuko du diska. Uh -huh, beraz beraz e... ba, pixkat probintziadan etatik mugituko da. hori da. Lehenik eta behin esango dugu ba gertuen dagokiguna e, gure entzulek beintzat gertuen arrabatzen diena Zarauzko Ostiralaontako kontzertua izango da, ezta? Hori da, hori da. Ostiralaontan joko du. Eta gero ja bestela Ekaian ba hemen Donostian dokan izango da hori edia aurren ditugun konzertuak eme mai, dipuzkoan Bueno, edarki ba Ba, Josu, ez dakitze zerbait gehiago da okazun gaitzeko diskoren inguruan? Ez, eskerrik asko deitzatikan eta, eta espero dut ba, jendia gustoko izatea Bideoklip bat ere e, sortu dugula, e, bila eta egon gerala bideoklip hori egiten eta, eta jendia animatzea ikustea Edarki ba Mantizaren Pletora, izeneko disko berria, Josu izan dugu telefonos berestalde eta elkarrizketa agurtzeko, ba Josuri eskatuko diogu 10 bestiotako bat aukera dezala, ba, gure entzulei eskaintzeko. Ba, ba, nik Pletora kanta aukeratuko nuke azkenengo kanta 10. Azkenengoa. Da. Ederki ba. Bueno, Josu, ba suerte on disko honekin eta naizun arte. Vale, mille esker dan hoy. Mille esker zure lagur. Vale, da tagur.